Вам треба підписати цей папір. Я не вмію писати, знітив Семен. Поставте за мене хрестик. Роман дуже радів. Він казав усім. Афганістан – це, напевно, за містом. Я туди не доїхав. Але там усе так само. Це точно. В Афганістані війна. Шепотілись баби, які приходили до Марії Палагіцької ввечері опліткувати. То й що, що війна? Я вмію битись, Візьму косу, або вили, та й будуть знати. Романа не було рік. За той час, несподівано, Марія Палагіцька народила доньку Любу. Коли Семен зізнався, що Марія знову вагітна, то немилосердна віддувався собі її шухлею. «Це твоя дитина!» – кричала Марія. «Схаменися! Це твоя дитина!» «Мені більше не треба, дітей!» «Ніби мені треба! Як не треба, то нащо що ти вагітна?» Романа провезли на покрову в цинковій труні. Труну не відкривали, бо хтось сказав, що там не Роман, а тільки його ноги. Труна і справді дуже даренчала. Два чоловіки, які привезли труну, заборонили ставити на його могилі хрест. Замість хреста на Романовій могилі встановили залізний колбик із червоною зіркою. «То така нова мода на хрести», – шепотілись за бамбурківські баби. «Файно, нічого не скажеш». Щомісяця по тому Семен Палагіцький отримував у сільраді 20 рублів відшкодування за сина. Дивися, як добре думав собі Семен. «І Романа нема, і гроші є». Хоча іноді серед ночі Семен прокидався жахливою думкою, що Роман знову повернувся живий і здоровий, і так само регоче на подвір'ї, як колись, і так само нахабно дивиться йому Семенові очі, так ніби от-от плюне, і Семен не встигає відвернутися. Засинав аж під ранок. Кілька разів виходив на вулицю і надійніше замикав браму. Придумав на ніч ставити під порогом хати капкан. Щоб Роман у нього, якщо повернеться, вступив, бо якщо й повернеться, то тільки вночі. Але не біда, – заспокоював себе Семен. Ноги у труні все-таки були, якщо коли-небудь Роман повернеться, то без ніг. А без ніг Роман не такий страшний. Старий Семен сказав своїм синам скосити сіно. Сини скосили сіно. Старий Семен сказав своїм синам спасибі. Розділ восьмий. Рай. Так було прийнято називати навколишні землі – поля, пагорби, урочища, ліси, пасовиська, дороги і навіть стежки власними іменами. Чайківська, Свинка, Грубої Баби, Контровцеве, Верх Села, Лисковий Сад, Бортейчене, Борсуки, Гребінка, Бладика. Рай було прийнято називати Берем'янами. Він був за три кілометри від Замагурки. Я не жартую, називаючи Берем'яни раєм. Бо що таке рай? Це якась така дивовижна місцевість, де всі почувають себе щасливими. Де люди в мирі злагоді живуть із тваринами, і навколо творяться неймовірні чуда, яким ніхто не дивується. Так я розумію рай. І Берем'яни відповідали його вимогам. Райський сезон починався в кінці весни і закінчувався всередині осені. Хоча я підозрюю, що Берем'яни продовжували бути раєм і в час найхолодніших зим. Просто взимку я ніколи не ходила на Берем'яни, тому не можу стверджувати напевно. Переймами називалась територія поміж Замогоркою, людськими городами, колгоспним полем, колгоспною фермою, залізним током і власним селом Берем'яни. Про власне село Берем'яни я нічого абсолютно не знаю, але думаю, що воно було чимось на кшталт чистилища. До Берем'янського раїв треба було йти півгодини гладенькою трасою, спеціально збудованою для бігунів на довгій дистанції, щоб бігли туди у далекому 1970 році, коли Радянський Союз приймав літні Олімпійські ігри. Завдяки Олімпійським іграм і, зокрема, бігунам на довгі дистанції, у Замагорку провели газ, збудували три славнозвісні п'ятиповерхівки і дитячий садок спеціального призначення – в якому вихователі старожили ще досі прищеплюють дітям ясного віку любов до легкої атлетики. Бігова траса тягнулася на 70 кілометрів від Коломиї до Городенки, і господарям передоложніх хат було наказано прикрасити свої ворота букетами сквітів. Щоб бігунам приємніше бігло, щоб вони бачили довкола лише радість і просте людське щастя радянського села. Господарі передоложніх хат наказ виконали – Причому так ретельно і совісно, що ті букети з квітів досі звисають з їхніх воріт. Дехто я переконана і не здогадується, що Олімпіада вже закінчилась і наші програли. Якби ви їхали автомобілем із Коломиї на городинку повз ценяву під гайчики старий гвіздець,